מאזינים בפרק זה של Who Podcast The Watchman, הפודקאסט שחוגג 30 שנים ליצירת המופת ששינתה את עולם הקומיקס וגיבורי העל אז ב-1986. Watchman של הכותב אלן מור, האמן דייב גיבונס, הצבאי ג'ון היגנס והעורכים לנד וברברה קיסל. הפודקאסט הזה מובא לכם בחסות ודרך עלילון, עלילון.נט, בלוג הקומיקס הטוב בישראל. בכל פרק של הפודקאסט הזה, אני, תום שפירא, ואורח אורחת מיוחדים, נתמקד בחוברת אחרת מהסדרה מ-1 עד 12, אז הרת ספוילרים עומדת איתן, אם עוד לא קראתם את הקומיקס, טוב, מה אתם מחפשים עם שקוראים לו הוא פודקאסטר וואטשמן, במיוחד בפרק 8? אני כאמור תום שפירא, כותב בלוג על אילון, מחבר הספר קיורינג דה פוסט מורדן בלוז, על עבודותיו של יוצר הקומיקס גרנט מוריסון, ואני גם מנהל פודקאסט על קולנוע בעברית, שורה שנייה באמצע, שיוצא כל יום חמישי. האורחת שלי היום, דורין חיים. שלום דורין, אני ודורין מכירים כבר שנים רבות, נכון? כן, אני חושבת מאיזושהי תקופה עתיקה שבה היה איזשהו ארגון שניסה לעשות כנסים וכאלה, וצנח לו אי שם. אוקיי, דורין היא קוראת קומיקס מזה כמה שנים? אני מאמינה שרשמית מ-2013. 2013, וזה הפעם ה... רגע, איזה 2013? 2003. כן, כאילו זה נשמע קצת מוזר, כי אני זוכר מלפני. אנחנו עוסקים היום בגיליון 8, Old Ghost, שיצא לראשונה באפריל כבר 1987. עלילה בסיסית של הגיליון הזה, לפני שנגיע לניתוח. דן ולורי פורצים לכלא בזמן שרורשך מנצל את המהומה שפורצת שם כדי לסגור חשבונות, אם הוא יהיה ותיק. חומר הרקע של הגיליון הזה, התוספת שמגיעה בסוף. זה קטעים מתוך המגזין הימני הקיצוני The New Frontiers Man. אז גיליון 8 הוא גיליון מעניין כי זה נמצא במין כזה רגע מעבר מבחינה עלילתית של הקומיקס. כבר היה לנו את כל הסטאפ בגיליונות הראשונים, היה לנו את ההתמקדות על דמויות בגיליונות בעיקר 4 ו-6, זה שהתמקד על דוקטור מנטן וזה שהתמקד על אורשך, ועכשיו אנחנו בשלבים שבהם העלילה מתחילה להתניע לכיוון קליימקס מסוים. כן, זה נורא מורגש גם כן מאיך שזה מתחיל. כאילו, תחילת החוברת, מה שנורא נורא אהבתי, זה שיש איזשהו רגע של, כאילו, את השיחה הטלפון הזאת בין הוליס... סילס פקטור הראשונה לנייט-אוול הראשון, כן. כן, שזה בעצם בין הוליס ל... שכחתי כבר... סאלי? כן, בין הוליס לסאלי, שהוא אומר לה, היי, תגידי, שמת לב שהחבר'ה הצעירים שלנו חזרו לפעולה אחרי משהו כמו... שמונה שנים מאז הקין אקט. כן. עכשיו, מה שנורא נורא מגניב לזה, ברקע של כל מה שקורה, הוא שיש איזושהי התחממות ברגע, יש את הפחד הגדול הזה ממלחמה נורא, נורא גדולה, ובמקביל לזה אה, התחושה של כאילו, הכאוס ברמה הגלובלית גם כן קורה כאילו בסוג של סיטואציית כאוס אצל הדמויות שלנו, כי מה פתאום הדמויות שלנו מחליטות שהן לובשות את התחפשות שלהן ויוצאות לפעולה? זה כזה, זה, זה קטע נורא נורא יפה, ועצם העובדה שגם מדברים על זה ביניהם בתור הגיבורים הוותיקים יותר, האבות נקרא לזה ככה, <אז> יש בזה משהו נורא, כאילו, אותו, גם סוג של סגירת מעגל קצת, וגם אה, אה, אתה, אתה מרגיש כאילו את האירוע המקונן, כמו שאומרים. זה גם חשוב להזכיר לקורא שהוליס קיים, כי הוא קצת נעלם מהעלילה אחרי הגיליון הראשון, ופה ההופעה שלו... כמובן מה שמתחיל בתחילת הגיליון נגמר בתרגדים בסוף הגיליון. כן. הקטע שהחייבתי בשיחה, אמרתי, זה הפאנל הלפני האחרון בעמוד מספר 2, שבו אנחנו רואים את היד של אוליס מניחה את הטלפון, ואנחנו רואים רק בהשתקפות שלו במראה. כאילו זה משהו שאתה נותן לו לא לשים לב לב, כי בפרונט יש לך פשוט את הטלפון, ואתה חושב, אוקיי, השיחה נגמרה, הכל בסדר. אבל אתה רואה את הפרצוף האומלל שלו בהשתקפות, ואתה מבין שמשהו, זה הכל החזות השמחה שלו, של אתה יודע, אני משלמתי לחלוטין עם מה שהייתי, ועם העובדה שפרשתי, שגיברה נגמרות, אתה מבין שזאת מסכה, כן? כן, הרי ברור שהוא התקשר אליו בגלל שוואי, תראי איזה מגניב זה, הם יצאו לפעולה. Mm. והוא רוצה לראות כאילו אם היא יתלה... תתלהב כמוהו והיא הייתה... מעודד אישה נורא נורא עסוקה בשלה, אפילו לא היה אכפת לה שכאילו הבת שלה שבדיוק עברה איזושהי פרידה נורא נורא נורא דרמטית, התחילה בעצם מלשכב עם מישהו אחר. הייתה נוראה כזה, כזה כדרך אגב, אה באמת, וואלה, מגניב. כאילו לא בדיוק התייחסה לעניין בקשב רב. אני חושב שכאילו סצנת הבריחה מהכלא. היא המרכז של הגיליון היא באמת אחד, ה... היא אחד הרגעים הזכורים האלה כי זה אחד הרגעים שבהם מור וגיבונס נותנים עוד פעם לראש החליק להשתלט ולקבל את הרגעי הגיבור אקשן מגניב שלו כאילו כמה מהשורות שלו הם ארלון שוואץ נגריות okay. במוגזמות שלהם כאילו כשהוא מתעמת עם היריב לשעבר שלו עם ביג פיגר, ביג שהוא כמובן ש... איש נמוך כמובן, כמובן והוא, והוא, והוא מיד מתחיל לצחוק עליו כזה ביג פיגר, small world. זה כזה טול אורדר וכאילו זה קצת מוגזם יש לך הרגישה שראשך הרגיל לא אתה יודע לא יטרח לא יטרח עם פאנצ' ליינים הוא כאילו הוא טורח עם אגרופים לא עם פאנצ' ליינים. כן הוא כאילו גם כאילו זה מרגיש טיפה מאולץ כי כאילו אתה אומר לעצמך. הוא לא באמת יבזבז את הזמן שלו על וויטינס uh, ברמה הזאת, כאילו הוא כן, כאילו הוא וויטי בדיבור הרגיל שלו, אבל, אבל mm. זה הרגיש טיפה כזה, כאילו, אתה יודע, כאילו הוא נמצא באיזשהו okay. uh, קרב עקיצות, וזה לא כזה מתאים לו. Mm. ב... הוא כן, כאילו כן ראינו בגיליון הקודמים שהוא אוהב להש... לא רק להרביץ לפרושים, הוא גם אוהב קצת להשפיל אותם, להראות להם מי הבוס, זה משהו שיופיע. ספציפית בגיליון הבא, שנדבר עליו בפרק הבא, כן. הרגע שבו, אני לא יודע אם טרחת לקרוא את כל העסק מחדש שוב. קראתי את הכל מחדש, yeah, כן, כן. הרגע אז... שבו הוא מבקר בבר של העולם התחתון ואומר שהוא לא, את יודעת, הוא, הוא לא יעז להעליב את המוניטין שלהם לשמירת סודות ולצפות שהם ידברו בלי שהוא ישבור על מישהו כמה אצבעות, <laughs> ואז כל הבר עוצר ומסתובב לקראת הבחור האחד שהם יודעים שהוא המעורב בקונספירציה, זה, זה, זה קצת כזה. אני לא אחלום לרמוז שתדברו, בלי שאני אצטרך אולי להרוג מישהו. כמה אנשים? טו טו דו טו טו דו. זה נכון, אבל בסצנה הזאת באמת, כאילו, זה היה טיפה, טיפה מאולץ, כאילו, כי אתה יודע, כי כאילו זה היה כזה too many punchline, כאילו. כן. אם זה היה אולי משפט אחד, זה היה פחות מורגש בעיניי. יש, אני חושב אפשר להגיד, יש לי קצת אילוץ באיך שהחוברת הזאת פועלת בניסיון להביא את כל הדמויות. למקומות הנכונים על הלוח כמו השוטר שבא לבקר את uh, דן ואומר לו ב... בלי, בלי להסתיר את הסאב טקסט אני יודע שאתה נייט אהול אני יודע שעשית משהו אתמול בלילה ואני יודע... מניח שאתה מתכנן משהו ואז עוזב אותו לנפשו מספיק זמן כדי שהוא יוכל לבצע את החילוץ של רורשך ואז מחכה עוד זמן אחרי זה כדי שהוא יפלוש לדירה כדי שיוכלו להתפנות. זה הוא נותן יש הסברים בתוך הסיפור להייתי אה, בטוח שהוא לא שלא באמת יעשה משהו אבל זה קצת כמו שאמרת זה כן יש יש מידה של אילוץ באיך שהדברים האלה עובדים. כן זה גם היה כזה אתה יודע טוב השוטר הזה שהופיע כאילו לממש מעט זמן לפני זה זה לא יודעת היה, היה משהו. היה משהו מוזר, זה כאילו דמות ש... שהיית אמור להבין כאילו איך היא עלתה עליו שזה, שזה נייטאול, משהו, הוא פשוט הופיע כזה טיפה משום מקום, כאילו כן, הוא הופיע באיזה חוברת שתיים לפני זה, אבל כאילו ממש ללכת לקטעים קצרים ולא בהכרח בהקשר של נייטאול, ופתאום הוא בא וכזה, אני יודע מי אתה, וזה היה נורא כזה די פושטית עלי, רק אתה יודע, כאילו ברור שזה היה נורא אה, מכוון בשביל אה, להביא את העלייה לאן שהיית צריכה להגיע. אבל euh, אני לא יכולה להגיד שכאילו, שלפני זה ממש ממש שמת לב שהוא כאילו mm. בחן ספציפית את, את הדמות של דן, או את הדמות של... Uh, של... לורי? של, של לורי, כן, הוא לא... אתה יודע, הוא כאילו, הוא נורא נורא עסוק בחקירה של, של הרציחה של דוקומדיאן, והוא נורא, כאילו, הוא התעסק בכל מיני דברים אחרים, אבל כאילו, אתה יודע, הוא, לא, הוא, הוא, הוא בעצמו, הוא, הוא לא עשה את החישוב שרורשך עשה. של אה, יש פה איזשהו מקרה מיוחד עם סופר גיבורים, ואיזה קונספירציה אחת גדולה. הסצנות הכי טובות בגיליון הזה, אני חושב, שהם לא, רורשך פשוט עושה דברים מגניבים של רורשך, מגיעות דווקא מהקטעים בדוכן העיתונים, שבו אנחנו רואים את כל המהומה של החברית מופיעה, שפשוט בגלל טמטום בסיסי לגמרי, הם מתחילים כאילו להמציא רעיונות של מי, את יודעת, גיבוריה. כאילו הם שומעים שגיבור על עשה משהו, אז כזה, זה בטח היה משהו רע והם מגינים על עצמם, ואז כזה זה night owl, וזה כזה, אה, כן, אני יודע שיש night owl אחד, שהוא בן 70 עוד מעט, שגר פה ליד, בוא נלך להרוג אותו. כי, להרבה... זה, נורא... כי זה נורא... זה נורא הגיוני, כן, כן, כי הם בחורה של אידיוטים מסוממים. זה מאוד מאוד הגיוני הרי ש... שזה יהיה אותו night owl, הרי לא, לא יכול להיות ש... למרות שכן, כן, זה הבעיה הנפוצה של גיבורון, שהוא לא יכול לצייר בני נוער, כאילו. <laughs> כל, כל הבני נוער, אני, אני מניח שחברת כנופייה אמורים להיות בני נוער או משהו. הם אמורים הם... להיות כזה או late teens או גילאי 20. כן, זה הם, מה שהיא מבינה. הם, הם נראים כמו בני 30. הם טיפה נראים כמו בני 30, והם גם אמורים להיות, ברור לך שהם כזה סוג של, <laughs> אתה יודע, חלק מהם פאנקס, חלק מהם אקטיביסטים, <laughs> חלק מהם, אתה יודע, כאילו צירים ה... ומלאי רגשות שכאלה. <laughs> <laughs> אז, וזה כן, ואתה צודק, הם נראים קצת, קצת יותר מבוגרים. איבונס הוא מהדור הזה שצייר בני נוער פשוט בתור מבוגרים, כאילו. ואת, שמנו לב לזה בפרקים קודמים שדיברנו על, במיוחד על הגיליון של דוקטור מנטן, שהציג לך את דוקטור אוסטרמן הצעיר, כש, כשעוד היה ילד בבית של אבא שלו, והוא אומר, אה, אני צריך ללכת לבית ספר, והוא נראה, והוא נראה כאילו, הוא סיים עכשיו דוקטורט. <laughs> יכול להיות שזה בחירה אמנותית מכוונת גיבונס הוא אמן מצוין אחרי הכל אבל זה כן פשוט שמים לב אליו. אבל כן הסצנה היא נהדרת כי היא משתמשת זה עמוד 13 בחוברת. כן. אני חושב נכון. בעיקר 13. היא נהדרת כי היא משתמשת בעומס הטקסט שמור מעמיס על הקורא לאורך שער הגיליון ואני חושב שזה הגיליון הכי עמוס בטקסטים נראה לי. כן. כדי באמת לתאר בלבול במקום פשוט להציג ב. רגע, הם מדברים והוא מדבר והם מדברים והבלבול הזה שהקורא חווה זה הבלבול של המוכר עיתונאי שפשוט רוצה שיעזרו אותה לנפשו וכזה כן לכו לשם לשם. רגע מה הם עושים? דוגע, ואתה מזדהה עם הקורא, mm. אתה מזדהה עם הבעל דוכן בעצם כי אתה אומר לעצמך נו די כבר תפסיקו לברבר <laughs> לכו כבר תפסיקו. וברקע של כל הדבר הזה יש את הסיפור רקע נהדר. של ה black בלק... כן. אני, אני שאלתי. את... רוב המרואיינים אני שואל גם אותך את אוהבת את הבלק פרייטר אז? הבלק פרייטר אם הייתי צריכה לקרוא אותו כאילו רק אותו אז הוא נורא ואיום בשביל קומיקס הייתי יכולה להביא, בתור טקסט כאילו, סיפורי נגיד הקטע mm. דרמטי על, ה, על נפשו של של ה.. אה, אה, לא יודעת אפילו איך לקרוא לו אה, זה שאיבד את.. המלאך אה, הימי.. הימי כן. כן. שאיבד את כן. עצמו. אה, אה, במסע הביתה, סדם? תוך אה, מאבק מדומה בפיראטים. גם ינו שריים אוף די אנג'נט מרינר מנוגן ברקע של הקטע הזה. אני לא באמת הולך להכניס את זה כי אין לי כוח. כן, כן. אני אבל... עורך עצלן. אבל כאילו, תכלס, תכלס, בתור סיפור בפני עצמו, כאילו, באמת כטקסט, הייתי, הייתי קוראה אותי כנראה נהנת ממנו, כי הכתיבה עצמה היא טובה. בתור קומיקס... אלוהים יודע איך, איך מישהו חשב להכניס טקסטים, כאילו אפשר להכניס טקסטים כאלה קומיקס אבל הם נורא נורא... זה, זה מחכה די במדויק אני חושב סגנון קומיקסים. אנחנו מקליטים את זה ממש לפני הלואוין, כאילו הלואוין של הקומיקס, הלואין קומיק פס, ואני קורא כהכנה לזה הרבה קומיקסים, קומיקסי אימה ישנים של קריטי ואירים של התחמישים והשישים. Okay. וכן, זה, זה, זה, כאילו לאנשים שלא מכירים זה נראה מאוד מדי אבל זה כן הסגנון שלהם. Uh, במיוחד הדברים שנכתבו עם ברני רייצון נגיד, מאוד אהב, הוא פשוט לתת, הציור תופס את כל, ה, את כל הפאנל, ואז יש לך, לא ממש בועד דיבור, זה מין כזה, בו, uh, את יודעת, ריבועים של תיאור, של כזה, 아, הדרמה הנוראית של האנושות המתכלה, ומאוד מנסים להיות כזה אתגר אלנפוי בפרואטיות שלו, אז כן, זה, זה מתאר במדויק סוג מסוים של קומיקסים, אבל סוג שיצא מהאופנה... ב-1985 כן, בטח ובטח שפה בשנת החלל 2016. Wow. כי הרבה הרבה אנשים שאני מדבר איתם בטוויטר על וואטשמן, אני מדבר עם הרבה אנשים בטוויטר על וואטשמן, כי זה אני. כמובן. Uh, כמובן, הם כזה, אה, oh, כן, וואטשמן, קומיקס נהדר זה, וכזה, פאק דה בלק פרייטר, כולל יצרי קומיקס שהם כזה, people who like, אני חושב שזה היה ברנדון גראם שאמר, כאילו, אתה יכול להבדיל בין אנשים טובים לאנשים רעים, על, על ידי זה שאנשים רעים אוהבים את טקסט אוטו מלאק כאילו, מה, זה, זה היה קצת קומי, אבל כאילו, הרבה הדבר היחיד שהם שונאים יותר זה את חומר הרקע בגיליון הקודם, זה עם הינשופים? וואי, לגמרי, אני חושבת oh, כן. ש... אוקיי, זה הטקסטים של אני קוראת, <laughs> ואני פשוט קראתי אותה, ובשלב מסוים כאילו התלבטתי עם לדלג ואמרתי, לא, לא, לא, אני צריכה לקרוא את הכול. חומר הרקע בגיליון הזה יותר טוב, וחומר הרקע בגיליון הזה הוא שחזור מדויק של בועת, של צורת מחשבה של גזענים, <laughs> גזענים גזענותפוגים, פרנואידים, <laughs> ואני כזה, זה יותר מעניין מהשטויות מה שלך, דן, על ינשופים. וואי, ממש, באמת שהבלק פרייטר, כאילו עם כל זה שהטקסט שלו yeah. כבד וזה, הוא, הוא מנגן מאוד מאוד טוב פה, ואתה מרגיש את זה, כל, זה נורא נורא כיף, כאילו אם אתה, אם אתה ממש קורא כל בועה בנפרד פה, כאילו mm -hmm. במקביל, נגיד ישבתי וכשקראתי את זה עוד פעם, ישבתי ואתה קראתי כאילו את הבועה טקסט שלהם, ואז ישר קראתי את הבלק פרייטר, וככה, טק, כאילו את, את כל הזרימה של זה, וזה... אתה, אתה מרגיש את ה... הומינוס פילינג כזה, אתה, yeah. אתה מרגיש את המתח, כאילו, יש בזה משהו שהוא נורא מוסיף לאווירה, שכמובן שזה יכל לעבוד גם בלי זה, אבל אתה יודע, זה כבר משהו שאתה רץ איתו כבר מתחילת הסיפור, ואתה כל נורא, זה כאילו, אתה יודע, ו, וכשאתה... כשזה הולך איתך זה, זה מעצים נורא את החוויה וזה מעצים נורא mm. את השיא של הסיפור בעיניי. Uh, אני רוצה לדבר קצת על אמנות בגיליון הזה כי קוראים פה דברים די מעניינים עכשיו אני קראתי וקראתי מחדש כל כך הרבה פעמים בזמן האחרון כהכנה לפודקאסט שיכול להיות שאני מאבד את זה. אני חושב שכפולת העמודים 4-5 בגיליון הזה זה הפעמים היחידות בקומיקס שבהם הגאטרס מפרידים בין קטעים אפילו שהם מציגים עדיין תמונה שלמה. כאילו בדרך כלל בוואטשמן הגאטרס הם בעוד בברור מחלקים רגעים של זמן, זה כזה 1, 2, 3, אבל פה יש לך נגיד בעמוד הרביעי למעלה, יש לך רגעים של זמן, אבל הם עדיין כולם חלק מתמונה שלמה. ואני לא חושב שזה משהו שגימוץ עשה בשער הקומיקס, זה משהו שמופיע בקומיקסים אחרים, כן, אבל כאילו בוואטשמן זה מרגיש מאוד חריג. אני חושבת שיכול להיות, להיות שזה, כאילו... נועד uh, בעיקר לשימוש כאילו, אתה יודע, אם תשים לב, כשהוא עשה את זה, זה היה בעיקר כדי להפריד, לפחות בעיניי, טיפה להפריד בין הבועות ביניהם, וטיפה כאילו, אתה יודע, צעדי, היא צעדי, עושה צעדים mm. איטיים אה, לכיוון אה, דן. זה, זה איך שאני הסתכלתי ספציפית על המוזיקה. Mm -hmm. האמת שלא לא שמתי לב אם היו עוד mm -hmm. פאנלים כאלה ספציפית בשער, אתם זו שאלה מעניינת, <laughs> אבל... אני כן, לדע... לא מתחיל לנצל עכשיו בכל Watchman. אבל... פה, פה, דווקא בעמוד 4, זה כן מובחן שכאילו, זה נעשה, כאילו, בעיניי לפחות, היא עושה כאילו צעדים, היא מדברת, והיא עושה צעדים איטיים, והיא מנסה להסביר לו, והיא מנסה לשכנע אותו, ויש לך גם, כן, המון המון המון המון, המון טקסט של שיחה, והיא כאילו הולכת באיטיות ומעשנת לה מאחוריו, כזה. זה יוצר תחושה של מרחב שדי נחוץ לכל, לעומת הקלסטרופוביה הטקסטואלית של שער הגיליון. בדיוק. כל פעם כשאת אתה שוכח כאילו כמה פעם קומיקסים היו מילולים ובימינו אנשים אני, אני לא רוצה להגיד ויתרו על זה אבל הם פשוט זה, זה, כל... זה נראה כאילו קומיקסים של גיבור על בימינו הם כל כך מכניים בקטע של מהר אנחנו חייבים לסיים את הגיליון הזה ולעבור לפרק הבא אז הגיליון עצמו הגיליון היחיד אף פעם לא מרגיש כמו יחידה ששווה להתעכב עליה כמעט זה תמיד כזה אם תקרא את כל קשת הסיפור אז תבין מה קורה פה אבל לקרוא זה משהו שכמעט לא קורה בקומיקסט גיבורל מודרני, אני חושב, לה... עם יוצרים מאוד נדירים, כאילו. כן, במידה מסוימת, המון מהם בונים על האוגדן, במידה mm -hmm. מסוימת, ואז הם פשוט מתכננים מראש, כאילו, במקום כאילו לתכנן אה, פרק גיליון, זה נורא מורגש, כאילו, שהם תכננו סיפור של שש גיליונות, ואז, ואז כאילו, טוב, נחתוך את זה פה, אתה יודע, כאילו, בצורה נורא mm -hmm. מכנית, עד לכאן, עד לכאן, עד לכאן, עד לכאן. אתה יודע, בערך לפי נקודות מיני שיאים כאלה, אתה יודע, כן. כדי, שזה, כדי שתוכל כאילו לגרום לקורא להתעניין, לא, אתה יודע, עד לפרק הבא, אבל כאילו זה נורא כזה, אתה יודע, זה פחות בפני עצמו, כאילו אתה, ממש קשה לקרוא חוברת <וואתשמן> אחת <בוואתשמן>? וליהנות ממש. וואטשמן בא מהתקופה שלפני טריידים, באופן אירוני ונוראי בשביל אלן מור ודייב גיבונס, הוא הפך למוביל של, היי, hey, הסיפור הזה צריך לאסף באוגדן אחרי זה, שזה... היה נהדר למדיום אני חושב, כן? אבל זה היה נורא לאלן מור ודייב גיבונס, כי בגלל שוואטשמן הפך לטרייד, ההסכם שלהם עם DCI היה, הזכויות עוזרות לגיבונס ומור שנה אחרי שהקומיקס מסתיים, בהנחה שהוא לא מודפס מחדש. והם חתמו על זה מתוך הבנה ברורה לחלוטין, שקומיקס לא מודפס מחדש, כן? באותה תקופה. יוצאת החוברת, ואחרי כמה חודשים היא נעלמת במדפים, או מוחזרת ב... לח... מהחנויות ליצרן וזהו. אבל הוואטשמן הצליח, ואמרו טוב בוא נדפיס את זה מחדש בתור אוגדן. ואז הזכויות נשארו אצל דייסי לנצח. ו... כאילו, זה משהו שלא דיברתי עליו עד עכשיו אז אני... אלא אם דיברתי עליו בפרק קודם כי עוד פעם אני אומר את זה בכל פרק אני, אני מקליט את זה מחוץ לזמן אני כמו דוקטור מנטן נע ונד בין האורחים והפרקים. אז בפרקים שהקלטתי לפני הפרק הזה לא דיברנו על העובדה נתון במין כזה את יודעת זה קומיקס שכולם אוהבים אבל וכולם והוא נורא נורא חשוב אבל זה קומיקס שהיוצרים שלו מאוד מאוד כאילו יוצר אחד לפחות מאוד מאוד כועס עליו כי הוא פשוט נשדד ממנו כן כן אנחנו לא באמת צריכים להגיד איזה מהאמנים אנחנו מדברים עליו כי זה נורא נורא נורא. אני, אני לא יודע אם הוא באמת יסתדר עם זה, אבל לפחות הפנים הציבוריות שלו הם כאלו שזה בסדר, והוא עבד עם DC מאז, אלן מור חתך את כל הקשרים, והוא מאוד מאוד עצבני עד היום. אני לא יכול להגיד שלא בצדק, כי באמת, הם פשוט, הם לקחו ממנו את הדבר הזה. כאילו הדבר הזה שהוא עבד עליו, השקיעו בו מתוך מחשבה שזה יהיה שלו, והם... הם לקחו לו את הבבי מהידיים, והם לקחו לו כנראה את אחד הדברים ה... הכי טובים שהוא אי פעם כתב אז כן הכעס שלו הוא תקרא מוצדק. ואז הם הוציאו את הבייבי שלו לעבוד במכרות הפיכה או משהו ועשו עשו ממנה before watch man ואפטר וואטשמן. עזוב עזוב למה מדברים על before ואפטר יש את יודעת יש לי את החברות בביתה אפילו לא קראתי אותם עדיין. אני רוצה לחזור למשהו זה מסוג הדברים האלה שאני תוהה אם היוצרים התכוונו אליהם או שזה יצא במקרה. עמוד 12 אנחנו חוזרים לבית של הוליס מייסון. ויש אה, שישה פאנלים שלו אה, מכין את ה... אה, איך... איך קוראים לזה? דלעת. דלעת. <laughs> העברית ברחה לי כן, מהראש. כן, פומפקן. מכין <laughs> את הדלעת ל... לליל הקדושים. <laughs> אה, ושימי לב, אנחנו רואים רק את הידיים שלו ומכוסות בסוודר, וזה לא ס... זה בסופו של דברים שאתה לא שם לב אליהם עד הקריאה ה-57 של וואטשמן. זה ממש דומה לסוודר שמופיע על הידיים שמרביצות לקומדיאן בגיליון הראשון. נכון ואתה לא שם לב לזה אבל אתה חושב הם התכוונו לזה זה יצא במקרה או שזה מין כזה זה רד הרינג שאמור לגרום לך מאחר וגיליון זה עוד פעם מחזיר את הוליס מייסון לחשוב רגע הוליס מייסון הוא הרוצח. אולי רו צדק כי עד עכשיו האירוניה גדולה עם רו שח זה שהוא מטורף אבל הוא תמיד צודק כאילו. הוא, הוא אומר שיש קונספירציה שלו שהורגים את המסכות וקודם כל זה לא אתה אידיוט זה צירוף מקרים והוא צודק וזה יש קונספירציה להפעיל את דוקטור מנטן לא אתה אידיוט ולא הוא צודק לגמרי. יש קונספירציה נוראית ליצור מלחמה לא לא לא אתה אידיוט וכן צודק לגמרי. למרות שהכפפות שה mm. הללו ספציפית. רגע. אני את התמונה של... כן, הצללים, הצללים של... והצבעים האדומים מאוד חזקים אז קצת קשה אז בטוח. אתה יודע אני מחפש Mm. הכפ... כי גם לו לא יש uh... ספוילר, סתם, אמרנו סטע, לי ספוילר, הוא, ספוילר אה? כן. הוא, מופיע, הוא מופיע לפני הגיליון הזה הזימניוס, עם הכפפות כן, אבל, כן, כן, הוא מופיע, שאלה אם הוא מופיע עם הכפפות, כן כן, עם הכפפות האלו, אבל כן, זה, זה, מסו... זה כל כך מגניב לקרוא את וואטשמנים, ואתה ולה... ולה... עוד... שם לב לעוד משהו שלא שמת לב, לב קודם, העומק של היצירה הזאתי הוא בלתי נתפס ברמה הזאת, לפחות ברמה הטכנית כאילו. זה, זה כמו לא יודע. להקשיב לאלבום פרוגרו, סופר סופר פרוגרו כזה. כן, משהו כזה שישבו וחשבו עליו במשך, כאילו, אתה יודע, על כל mm -hmm. אינש בשבו, חשבו עליו במשך שעות. אם תשים לב, גם כן בעמוד 12, כן. כאילו, ש, מה, הדבר שהוא קצת יותר ברור מאליו ממה שציינת, זה היופי בין הששת הפרעמים האלוהים לבין הפרעמים התחתון, שפשוט כאילו ה... שכחתי איך לה. סלי? לא, לא. לספינה שלו, יש לו שם ארצ'י, שארצ'י פשוט נראית כמו דלעת כשהכניסו לתוך הנר. אה, את רואה? אני הסתכלתי על כל הפרטים ולא שמתי לב למובן מאליו, כאילו, can see the forest from... וכמובן העובדה שארצ'י מככבת בשליש התחתון של ארבעה עמודים ברצף פחות או יותר. ושאתה כמעט יכול לקרוא את זה כמיני, כאילו, הרפתקו... אם אתה פשוט קורא את הארבעה פאנלים התחתונים של ארבעת העמודים האלה, זה כזה מיני הרפתקאות ארצ'י, זה מציג לך هناك. ארבע סצנות שונות בכל עמוד. עד, עד, שבע, mm. עד 16 בערך. כן. כן. זה כזה, אבל מסתכל, זה רציף. כן, עד, עד 16. כן, 11, 12, 13, 14, 15, 16, וכל סצנה היא, כאילו מתרחשת במקום אחר, יש לך קפיצת עמודים, חוץ מעמוד התחתון שממשיך אני לא חושב שראיתי את זה הרבה פעמים. תום סיולי עשה את זה כמה פעמים לאחרונה בקומיקסים הפופיים שלו, זה כזה בלמעלה בעמוד יקרה דבר אחד ואז בתחתית יקרה משהו אחר שלא קשור לגמרי ועד ששניהם נפגשים כזה בסוף. והיה משהו כזה אני חושב בוונסטי קומיקס של DC ברצועה שלו של דה פלאש היה למעלה כאילו הסיפור גיבורי על של פלאש מוציא היום ומתחת היה כזה קומדיה רומנטית של איך קראו לאשתו אז איירין. אני לא יודעת האמת. אחת מהחברות של הפלש באותה תקופה כזה, קומדיה רומטית בכיכרוע, וזה היה שני קומיקסים נפרדים בכל עמוד. אז כן. זה באמת ממש מגניב, וואלה, לא שמתי לב לזה. ואז כמובן היוצרות מתהפכות, ובעמוד 16 פתאום ארצ'י למעלה ושאר עלילה נדחפת למטה. בדיוק. או יותר נכון, ארצ'י דוחף את על הטיפה, כי בעצם מהנקודה הזאת ועלה זהו, כאילו. יוצאים החוצה ופורצים לכלא. זה, זה הקריץ באמת שהוא הכי, מבחינת העלילה הכי גיבורי הקלאסי, יש לך פריחה מהכלא, חילוץ, טים אפ, כאמור, פאנס, לוטס אנד לוטס אף פאנס, רגעי אקשן מגניבים, <laughs> <laughs> <laughs> הבדיחה עם ביג פיגר והשירותים, <laughs> זה אכזרי, אבל זה מצחיק <laughs> כאילו. כזה... We wouldn't, we wouldn't want to diving headfirst into things אחרי שהוא טרח להצביע את הנאמצי שלו בשירותים ולאף אחד אין מושג חוץ ממנו. Mm. גם כל הסצנה הזאת של לא הבריחת כאלה כל השימוש ב... בצבעים הרי פה כל... mm. עד, עד, עמוד, עד עמוד 16 תכלס כאילו כן עד עמוד 16 כולל עמוד 16. יש לך איזה שהיא לא הייתי אומרת אחידות אבל כאילו הצווים הם נורא כאילו הם הרבה יותר בהירים הם נורא יש להם איזושהי אוריון. ואז ברגע שאתה בכלא היגנס מתחיל להגביר את הקונטרסט האדום. שזה נהדר. כאילו אני באמת אוהב שמור מוותר להרגע על ופשוט נותן לאמנים שלו לעשות פאנלים שקטים. הוא, הוא לא עושה את זה מספיק לאורך וואטשמן זאת אחת הבעיות המרכזיות של וואטשמן כן מור יכול לכתוב טקסטים נפלאים אבל היגנס וגימוץ יכולים לצייר עמודים נפלאים ואפשר לתת להם קצת אה, יותר מרחב כאילו. זהו זה אש... אחד הרגלים הרגעים היחידים <מת> בעצם לאורך כל הגיליון הזה שיש להם רגעים של לא טקסט <מת> הרגעים שלהם. ראשך של ה... הולך בשקט בבית הכלא וזה משהו שאמור להיות... אני חושב כמעט בלתי אפשרי לציור פשוט להראות בן אדם הולך אנחנו יכולים לשמוע את הקולות שזה יהיה בסרט נגיד היה טק, טק, טק, טק. אנחנו רק, כאילו, יש לך רק שוט כאילו מהפנים, לרגליים, מקדימה לאחורה, שוט רחוק, שוט קרוב, אבל זה כן מדגים לך מספיק טוב איך הוא הולך, הדם שהוא משאיר מאחוריו כשהוא צועד. והשוט וה, דרך הרגליים של ביג פיגר בעמוד 18, שאנחנו רואים את אור שחרר מאחוריו, ופתאום הוא לא נראה כמו איש קטן שמצטרף בטאו, הוא נראה כמו הדבר הכי מפחיד בעולם. כמו ג'ייסון שבא לרצוח אותך. <laughs> אם... <laughs> <laughs> רגע. כן, דאג לא לדעתי, איפה זה? אה, הנה. פה, גם אני חושבת פה תגידי איזה עמוד זה שה... בעמוד 11. כן. אני חושבת שזו פעם ראשונה שמראים לנו את האמנים. או שאנחנו, שגם בהתחלה לא ברור מי הם, האמנים הנעלמים שלאורך כל הסיפור מטפטפים לך, שיש את הכותב המפורסם, השי, זה שכתב, ש... שכתב הוא... את ה-Blackflater. הוא הוזכר בעמוד ו... הקודם, כן. כן, ועוד ו... כל מיני אמנים למיניהם, ש... ש... ש... שיש איזשהו, בהתחלה אומרים, אולי יש איזשהו קשר ביניהם, כי, כי ככה נראה... נראה שיש איזשהו קשר, כי כאילו, כי הם mm. נעלמו בפרק, אתה בפרק... יודע, במין פרקי זמן שונים כאלה, אתה יודע, הוא נעלם בחודש אחד, הוא נעלם בחודש אחר, ואז... פתאום מראים לך אותם, ואתה ואת פתאום אומר, אז, אז הם לא סתם מדברים עליהם, כאילו, כן. לומד שם. אתה אשכרה, אתה רואה את המפלצת שתופיע בסוף של וואטשמן, אבל לפחות מהזיכרונות שלי בפעם הראשונה שקראתי את זה, כשכבר הגעתי לסוף הופתעתי לחלוטין מהמפלצת שוב, כי שכחתי את זה. נכון, אתה לא שם לב, אני, אני בכלל ש... לא, אתה... התייח, לא, לא התייחסתי כן? בכלל לציור של הדבר הזה, כאילו. כי יש כל כך הרבה דברים שקורים, ואתה, ב... לפחות כשהייתי בפעם ראשונה, אני את זה בתור נער, הייתי כזה, ניהרתי להגיע לחלקים המגניבים, תנו לי לחזור עוד פעם שכבר מרביץ אנשים, מה זה האנשים האלה שמדברים? אחד, שתיים, שלוש, אוי, הנה הוא, מישהו, <laughs> מישהו נדקר. <laughs> וכנראה זאת, כן, ביקרנו את האובססיה לפרטים ואת הפירוט יתר ואת הטקסט יתר. אבל זה עוזר כי סך הכל זה, זה מה שמוזר בוואטשמן זה שזה תעלומה שלא סתם נותנת לך את הפרטים במידה רבה צועקת עליך כאילו כל דבר ש, שאמור להפתיע אותך בוואטשמן כשאתה קורא אותה פעם שנייה אתה כזה אה לא רק שזה כאן זה כאן באופן ברור כאילו כשאתה רואה את רורשך בפעם הראשונה בגיליון הראשון אתה יודע מישהו אומר אתה יודע מישהו מדבר על רורשך ואתה רואה את האיש רורשך לא בבקראונד אפילו כאילו, כאילו לא, לא רק שלא ראית את זה, ראית את זה ואמרו לך שזה הוא. או כאמור, אתה רואה פה את המפלצת. אתה רואה את הכותבים החטופים, אומרים לך את השמות שלהם, עמוד אחרי שדיברו על העובדה שהם נחטפו, הם מראים לך מפלצת נוראית, וכשבסוף נחטפת מפלצת, כזה, רגע, יש מפלצת? מאיפה כזה... זה הגיע? כן, איך זה קרה? כזה, כזה... הם אמרו לך את זה, <laughs> <laughs> הם אמרו לך את זה בפנים, ואתה עדיין מופתע. זה מדהים, כאילו, זה, זה... אתה פשוט, את כל הפרטים, גם, גם אם אתה חושב שאתה תופס את כל הפרטים, אתה רחוק מזה. גם, טוב, גם אם אתה בן אדם הכי קפדן בעולם, mm -hmm. ואתה לא קורא מהר, ואתה מתעמק בכל פאנל ופאנל, הסבירות שאתה תצליח ממש כאילו, אתה יודע, לעלות על התעלומה, גם עם זה שצעקו עלינו כבר את כל הדברים שיכלו לצעוק עלינו לאורך כל, כל, כל, כל הקומיקס, אתה עדיין תופתע לדעתי. גם בקריאה ראשונה, גם בשנייה וגם בשלישית. אני כבר, אני חושב שאני בקריאה הטריסר שלי לפחות, הייתה תקופה שהייתי קורא את וואטשמן פעם בשנה, כשהיה לי מעט מאוד קומיקסים, והייתי פשוט קורא אותם שוב ושוב ושוב. כמובן. אבל גם עכשיו, זה לפחות הקריאה הטריסר שלי, אני בטוח. כאמור, אני עדיין שם לב לדברים חדשים. היוצרים שמים לב לדברים חדשים, בגיליון שתיים, יש סיפור מפורסם על זה שמישהו הצביע על פאנל ושאל דייל גיבונס, מעניין גם אני לא ואני ציירתי אותו, אבל, <laughs> לומר, אבל זה פירוש יפה, אני אוהב את זה. <laughs> זה, זה, זה כל, יש כל כך, כל כך הרבה רבדים שהם כאילו, יוצרים בין עצמם כזה רבדים, כזה. אתה עוזב אותם בחדר ומתרבים. ואולי אול, זה אחת המשמעויות של וואטשמן, כאילו מעבר לדיקונסטרקציה של גיבורי על ומעבר למים זה היה בעולם אמיתי והפוליטיזציה של הרבה דברים שהיו מתחת לפני השטח של הקומיקס, זה רעיון של... איך אנחנו נאבדים בפרטים ושוכחים את התמונה הגדולה. בדיוק, זה, זה, זה, זה כנראה חלק מהעניין, כאילו כנראה, זה במאה אחוז חלק mm. מהעניין. ומעבר לכך, זה נורא משעשע שגיבים זה יתייחס לזה. ככה, אני חושבת שבמידה שבמ... מסוימת, כשאתה, כשאתה כותב כזה דבר ומצייר כזה דבר, אתה חושב ככה בפרטים, אולי אפילו הוא, ב... בטו, אתה יודע, ב... בחוסר הבנות, אתה יודע, בצורה לא מודעת, הוסיף פרטים שהוא לא יתכוון אליהם. שכמו שאמרת, מישהו הצביע וכזה, אה, ah, וואלה, לא, כי, לא שמתי לב. כי בשלב מסוים זה נהיה עבודה, כשאתה, כשאתה אמן, נכון? אתה מקבל את התסריט ואתה... אני... היה... היה יש לי את הספר, את הספר שלו, Watching the Watchman, שבו הוא מתאר את תהליך העבודה שלו, ואם אני זוכר נכון, בשלב מסוים פשוט אומר, מש, הגענו לתחילת, לאישור היצירה, והיצירה אושרה, והתסריט המקורי אושר, והתחלתי לעבוד עליו, והיה לי פשוט לוח שנה שאומר, אני צריך להשלים עמוד כל יום, והייתי צריך לסמן כאילו, קח וי כל יום על כאילו, השלמתי את כמות החומר הנכונה כדי להביא את החומרת לפרסום, אז זה מפסיק להיות כאילו הרגע האמנותי הגדול ומתחיל להיות עבודה, כן, זה דרסמנשיפ. עם כל, ה... כל האמנותיות ועם כל ההשקעה, בסופו של דבר זה משהו שאתה צריך לעשות בזמן כדי לקבל כסף, כדי לשים מוכר על השולחן. בדיוק, ואז אתה גם, אתה לא, כאילו, מעבר לאמנותיות של כל דבר ודבר, אתה פשוט לא, לא שם לב, כאילו כמה שאפשר לומר לעבוד באותו מזל כזה דבר אבל כאילו על ספציפי על ה-watch man שקצת מעבר לעבוד לחוברת רגילה אפשר לומר במידה מסוימת. זה אנחנו בעמוד האחרון בעמוד האחרון הפאנל הכי עליון משמאל. המבט של הוליס מייסון בשעה שהולכים להרוג אותו. זה קצת מזכיר את המבט של המלאך בשתי גלילות אחר כך. כשהוא חוזר הביתה, זה אפילו בגיליון הזה. כשהוא, כשהוא סוף סוף נוחת על יבשה. אני רוצה לחפש את הקטע הספציפי הזה בסיפור. אבל כן, זה, המבט האבוד הזה של זה הסוף, כאילו. ושוב, גיבונס עושה... יש, יש לי ביקורות על הדרך שבהן הוא מצייר, נערים לכאורה, אבל כשזה מגיע להבעות פנים, כאילו, הוא עושה כל כך הרבה עם המשחק של הדמויות, ו... כמות מטורפת של אמני קומיקס כל כך מתעסקים בפיגר בילדינג בלבד, וכזה, אה ah, כן, הנה הפרטים, והנה הקרוס-הצ'ינג, והנה שהשוט יהיה ממש ממש מגניב, שאפשר יהיה למכור את העמוד. אבל גיבונס כאילו נותן לדמויות האלה חיים בפנים בלבד, אתה, התא... לפעמים אתה לא צריך מילים, אתה פשוט צריך לראות את התמונה ולראות את מה שהוא אומר, וההצללה המצוינת כאילו של הגביע מעל הראש שלו שמכסה את העיניים, כמו מסכת גיבורי על כאילו. כן, זה אחד, לדעתי זה אחד האפרים הכי יפים בגיליון, mm. כאילו זה פשוט נהדר. עוד, עוד דבר שגימונס אומר זה שהוא מכר את כל העמודים האלה בזמן שהוא עבד על החוברת, זה כזה הגיליון הראשון יצא והוא התחיל לקבל הצעות לכסף על עמודי אמנות מקוריים, והוא מכר אותם בסופר זול, כי הוא אמר, זה סתם עוד עבודה, הוא לא חשב שזה יהפוך להיות הקומיקס הכי אהוב בכל, ה... בכל ארה״ב, בכל הזמנים, כאילו. והוא אומר, אם הייתי יודע, הייתי מבקש פי 4000 אחוז. הוא מכר אדם באיזה 50 דולר לעבוד או משהו כזה. וואו, באמת. כאילו, כן, זה היה כסף שנת 1986, אבל בימינו עמוד מקורי של וואטשמן שווה כמה, לא... אני מניחה שזה באזור האלפי, עשרות אלפי. אל... אל... כן, אלפי דולר. אל... משהו מטורף כזה. כן. <אח> אנחנו רוצים לדבר על ה על העמודים מתוך ה-New Frontiers New Frontiers Man, כאילו, היה נורא ברור כאילו, מה היה כתוב שם, זה היה נורא... היה נורא כזה, כי, כי גם, גם קראת טיפה מה, מה הוא מתכוון לכתוב במהלך הגיל היום, כן. של אני מתכוון להכפיש את, ה, את העיתון המתחרה, שזה בעצם העיתון, ה... נקרא לזה... הנובה פרס, המקבילה השמאלנית שלהם. בדיוק, המקבילה השמאלנית שלהם שבאה ולכלכה ובמקום מסוים גירשה, כאילו אנחנו יודעים שלא באמת... אבל זה העניין. הם הגורם. אבל זה העניין, הם כן. בתוך הסיפור של וואטשמן, נובה פרס, הם עובדים בשביל אוזמנדיאס ולכן מעורבים בעקיפין במוות של מיליוני אנשים. וזה מסוג הדברים האלה שכזה מור כל כך... תקוע בתוך המזימות וההתחכמות של עצמו שהוא קצת שוכח את העובדה שכן אני, גורם, אני, אמור, אני רוצה לגרום לימנים הקיצוניים האלה לשמוע מטורפים אבל הם צודקים <laughs> כאילו <laughs> זה, זה, זה קצת כמו אתה יודע אתה יכול לבקר את רושך שוב ושוב ושוב ולהגיד כן הוא מטורף וכן הוא הומופוב ושונא זרים ו... ושונא נשים וזינופוב וכל מה שאתה רוצה לא רק שהוא צודק הוא מקבל את כל השורות הטובות והרגעים המגניבים בגיליון הזה וזה. הניסיון לבקר משהו קצת נופל כשאתה שם אותו במרכז ומעיר עליו זרקור גדול של הערצה במידה רבה. זה כן, כאילו, ה-new frontiers באמת צודקים. תראה. כאילו, לא בכל מה שהם כותבים פה מן הסתם, כן? אבל אתה שם הזה... טקסט שלם על ההצדקה של הקוקלס קלן, אתה, אתה רוצה שהקוראים ישנאו אותם, אבל זה, זה קצת מוזר לעשות זה אחרי שהראית שכן, כאילו, העיתון שמבקרים הוא אכן... הוא אכן עיתון שעובד בשביל הבחור הרע. לא, אבל לא, אירוע בית, בגיליון הזה שהם עובדים בשביל יוזי מנגיוס, או בגיליון, אני חושבת שאירוע בגיליון עבר. גיל... אוקיי, כן, אבל ל... כשאנחנו קוראים מחדש אנחנו כבר יודעים, כאילו. כן, <מת> כאילו מי שקורא נגיד הגיליון הזה פעם ראשונה, נגיד פחות, פחות מקשר את ה... <מת> את, ה... את, ה... את ה... באמת את ההשפעה של הנובה. <מת> הרי תחשוב, אתה קורא את הפרונטירמן <מת> ואתה אומר לעצמך, טוב, אני פשוט קורא פה יומני, שממש ממש שונא את העיתון השמאלני הזה, ואני כאילו, אתה יודע, אתה כאילו פחות מקשר, אתה פחות רואה את התמונה הגדולה, בוא נקרא לזה ככה, בשלב הזה. ורק באותו זה גילאון שתיים, כשכאילו יש איזושהי נפילת אסימון, אתה אומר, הא אז בעצם, זה בעצם, הם עבדו יחד איתו, וזה כן קונטפירציה אחת גדולה, ו... Mm -hmm. וה והפרונטירסמן שהוא uh, ימני קיצוני מוגזם צדק לאורך כל הזמן הזה. כן, oh. זה קצת בעייתי. כן, זה קצת בעייתי לומר את זה ככה, כי... כי אתה יודע, דברים כאלה, כאילו בעולם שהוא מחוץ לקומיקס זה לא אבסולוטים, וכאילו כשאתה קורא את זה אתה יודע שבתוך העולם של הקומיקס כאילו, הכל כאילו, בסוף נהיה מאוד מאוד אבסולוטי, מאוד מאוד כאילו ברור לך כאילו... Uh, מי הרעים ומי הטובים בסוף, וזה נורא כאילו הולך לכיוון, ה, לכיוון הזה של הפרונטירסמן, הרורשך, הימין קיצוני מטורף, uh, מוגזם, לעומת השמאל. Uh, ה... איך נתאר את זה כאילו? יותר מתון? מתון עד כדי, כן? כי בסוף כאילו בסוף הוא היה יותר גרוע, כי בסוף הוא היה יותר מוגזם. אנחנו מדברים על פוליטיקה אמריקאית שיש לנו בה 80 אגב, את הטוויטים הכועסים או את התגובות הכועסות שלכם בפייסבוק, תשמרו לי כשאני כותב על דברים כאלה, ואני כותב עליהם מדי פעם, תשמרו את לדברים שזה לרגעים שבהם ראוי לכעוס עליי באינטרנט, לא חסר. כן. יש לנו עוד משהו להגיד על הגילאון הזה? משהו משהו מעניין משהו שלא שמנו לב אליו? האם שמת לב לכל הפוסטרים האלה של הנוסטלגיה של... של ויידית. כן. של ה... מוצר החדש הזה שלו שנקרא נוסטלגיה שמופיע בקטעים מובחרים בתוך הקומיקס כמו הקטע של אלה שהולכים בעצם לנאטו ארול כדי לערוב אותו. זה הופיע בגיליונות קודמים גם כן בקטעים בגיליון הראשון. לא בגיליון החמישי נגיד מעל חנות הקומיקס טראז'ר איילן. אבל כן במקרה הזה ההרפואה של נוסטלגיה שוב ושוב חשובה כי מקושרת. אחרי הכל השם ל-old ghost, comics, כל הקומיקס הזה ספציפית, הגיליון הזה רדוף על ידי רוחות העבר, נכון? ומה זה נוסטלגיה אם לא הרצון של לחזור לדבר הזה שאף פעם לא היה זה דבר שדמיינת שהיה קיים, שצבעת אותו בצבעים של זיכרון שמח, אבל הוא אף פעם לא היה. וזה אחרי הכל קומיקס שמתחיל עם שני אנשים זקנים שאומרים על הימים הטובים האלה, וכמו שאנחנו יודעים, הימים האלה אף פעם לא היו טובים. נכון, וזה משהו שכאילו... הוא נורא מגניב לכשעצמו, כי, ש... כי הוא ממקם אותו בנקודות מאוד מאוד מאוד מאוד ספציפיות בכל גיליון, וזה בייחוד לגיליון הזה, סוג של מוסיף לו איזשהו, אתה יודע, עוד איזה ניואנס קטן כזה. טוב, אני חושב שבזה נסיים, עם טיפת נוסטלגיה, כמו שאומרים. בדיוק. זה היה who podcast the watchman, פרק השמיני. את הפרקים הקודמים אפשר למצוא כאמור בalilon.net או ב-iCast, בסופו של who podcast the watchman, בשניהם. אני איתי תום שפירא. אני דומי חיון. עד הפעם הבאה אנחנו נמשיך לשאול who podcast the watchman.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 It's all over his face. A low enough cold snapper high enough gas bill. You'll skim the epitaph. And you'll possibly notice his name like somebody's you knew from school. There'll be an off the-peg verse where sad has been rhymed with Dad. Sources in which they've invested their city bonuses, have increased the property prices and therefore the homelessness, their scabby grey anti-climb paint and withdrawn amenities. In case socialising promotes anti-social behaviour. the place the bunches of flowers in pedestrian precincts your average psychopath at least kills with a hammer or bricknot with greed and incompetence and after two or three years maybe even express remorse you